När vi skulle lära upp inför matchen dag. Glenn, då var ju du och jag och några kompisar på Funky Town som vi ofta går till. Det är ju en jävla trevlig pizzeria med en trevlig ägare. Säger du emot? Alltså, bästa ägaren av en pizzeria i stan skulle jag säga. Han, han har ju alltid som grej att så fort man kliver in där så ska han tippa matchresultatet. Så idag när jag kliver in så var han missnöjd för han tippade 3-1 på Malmö inte 3-0. Men ja, fortsätt du. Jag kommer också ihåg en annan gång när vi var där, när vi skulle möta AIK hemma. Jag tror det var 2021, direkt efter pandemin eller något sånt där. Då gick vi in där och då sa han, Simon Olsson var här för tre timmar sedan. Så då undrade vi, vad hade Simon Olsson ätit innan match? Han tog en boll så svarade han då. Så, så är det. Men i alla fall så satt vi då på, på Funky Town innan match. Det var ju du, jag och kanske... Sju, åtta andra gulsvarta. Jag tror vi var 10 stycken totalt. Och det ser inte stilt att vi var älsborgare då. Sen eh, precis hör vi jurgårdsång eh, runt hörnet. Och från ingenstans kommer det fram 40-50 eh, människor med eh, tröjor på sig. Diffhaninge. Jajamensan. Det hade de också tryckt på sig, att det var Diffhaninge. Och jag tycker det är lite kul det här, för Djurgården har ju en banderoll på sina matcher där det står eh, hej bönder står det. Ungefär, och då den har man alltid stört sig på, framförallt när man är från ja, Boråsjung, liksom. Alltså, det är, ju, det, det är ju som att driva med sig själva på något sätt, att de, de, de är från storstäderna och lite lite, lite mer värda då. No, eh, eh, det ska ju också säga en och annan hade ju den på sig när gick. Från arenan in mot stan när vi gick åt andra hållet Exakt att vi fy, Fyra, fem personer som hade valt ut den idag för matchen Exakt så Och jag tänker att de är kanske inte är från innerstaden de, Utan de tycker de är bara djurgårdar Och de tycker det är jättekul Att kalla andra människor för bönder För det är ett skälsord i Stockholm, det är det, ju. det är det ju inte här. Jag har ju flera vänner med, med, med, med, med, med, med kyrkogårdar, Med på att säga. Med... Med, med Traktorer och äh, åkrar. Nej, jag hade tänkt att säga de har djurgårdar, skulle jag säga. Men det... Ja, ja exakt. Det var ett skämt här. Kim, du är med oss Ja. Ja, bra, bra, bra. Nu har jag glömt pratat så mycket så inte... Nej, men i alla fall, då går det ju in då. 40-50 djurgårdar in på Funky town. Men de märker ju direkt att Funke är så litet, så det är ingen idé att de går in där. Så tre personer köper öl, och några människor också uh, sätter klistermärken på glasrutan inne på Funke All, Alla 50 går ju in på Funke lite som den här hiphop sketchen med sporterna, går runt och sjunger. Oh, man får inte gå in på. på ja, exakt. Ja, den, den, den det, var, det var så den sketchen, alltså det var 50 djurgårdar från Haningen som går in på Funke det är också det att Fankistan har ju två ingångar Så de gick in i ena ingången Och sen började alla plötsligt gå ut från den andra ingången att, att... Men, men nu tänker jag bara Hur gjorde de tre som köpte öl? Stannade de kvar eller gick de utan att öl? De tog med sig ölen ut tror jag. Men ja, det, det roliga var att Alla samlades ju utanför igen Och de hade ju sett att det satt några allsbörjare där liksom, Så när de skulle gå därifrån då vi satt ju a För det var en väldigt konstig situation ja, vi, vi bara Det, det blev en stämning av att vi skrattade det var inte hotfullt på något sätt men vi satt och skrattade och sen när de skulle gå då, då, då var det någon som sa till oss lycka till och då skulle jag ge tummen upp till den där. Då går det fram en kille och så sätter han ett eh, mittenfinger 20 cm från mitt ansikte. Det var ett fackufinger rätt upp i ansiktet och då, då började ja. vi skratta mer för det, var, det blev nästan ännu roligare då ja. av att den här supporten gjorde det. Och sen böjer det sig fram en kille och tar ett klistermärke och sätter fast på vårt bord. Då skattar vi ett ytterligare lite till, för det var mycket fylla. Ja, och sen kommer en kille till och också tar ett klistermärke och sätter på vårt bord. Men det är saken är han har inte tagit bort det här lilla pappret som sitter bakom klistermärket. Så det är bara ett löst klistermärke han lägger på vårt bord. Han bara ger oss ett klistermärke. Tack för den. Ja, vi skrattade så gott. Det var väldigt, väldigt roligt. Kul med mycket folk i stan och kul när man kan garva åt det. Ja, idag var det match. Vi mötte ja. Djurgården. Hur många raka segrar hade vi inför den här matchen? Åtta. Åtta. Jag har börjat tappa räkningen, ska jag gärna. Ja, nu får vi börja om. Ja, nu får vi börja om. Det är lite deppigt. Så alltså, no någon gång blir ju den matchen vi inte vinner. Och det, det är ju så är det ju. Eh, och att det sker idag är väl inte jätteoväntat heller. Det är väl första känslan man har för den här matchen. Ja, alltså... Jag är ju lite, jag vet inte om jag är lite negativt lag, lagd inför varje match, men jag tror ju att det ska gå åt helvete inför varje match. Och det har jag framförallt gjort efter att vi tog tre raka segrar. Sen dess har hon nog ungefär känt så att idag går det åt helvete. Är ni med är ni med, med det? Har ni haft samma känsla? Nej, ja. inte på den senaste matchen. Nej, alltså exakt. Sirus hände någonting med mig, måste jag säga. Att, men efter Sirius så har det ju känns bättre. Men Malmö var en sån här. Det var ett vägskäl till efter Sirius. Där man kände att alltså, vi kan vinna hela säsongen. Så jag, jag förstår din känsla lite. Mm, nej, jag är med det där. Men om hur du går igenom då. Du och jag Glenn, vi gick från Funkytown och mötte, mötte djurgårdar med bunder-t-shirtar. Och så gick vi inte till Gula Torget. Återigen, väldigt lång kö idag. Det är kul att se. Ja, alltså köen är ju ute i vägen när man kommer dit 15.30. Det gäller ju bara vara tidig om man ska få hjälp på Gullatoriet numera. Mycket folk, mycket sång. Ett band som heter Det spela, ett lokalt band. Vad tyckte du om det, Jag Det blir ju ett jäv att prata om det här, för jag har ju varit med och hjälpt framförallt. Robin Enquist i Gulligana måste nämnas och varit i guld. Tille här och få till den här spelningen. Men jag måste också erkänna att det har varit en liten oro att boka ett band som inte har den här direkta äldspårdskopplingen. Men jag kan inte säga annat än att det var succé och det var en, alltså en lättnad hur bra det här faktiskt blev att dra in det här bandet på äldspårdsläktorn. Jim, du var ju hemma med din hund idag. Du kom direkt till arenan. Hade du, ja. se, hade du velat se Liljeberget live på Gula torget? Ja men det hade jag gärna gjort Det är jag ju lite halvbekant på en av dem som spelade, Så att det hade varit skoj kände jag Och dessutom bor jag ju ganska nära Liljeberget Så det hade varit roligt av den aspekten också Och det, det måste sägas också att det är bra låtar Det här är ett gäng som faktiskt musikaliskt har någonting Jag, jag, jag, jag vill ändå sätta stämpeln på Rås Oasis så är det. Så in och visa er support för dem på de musikspelarna ni använder och sociala medier och sådär. Gör det. För det, det är bra grabbar liksom och ett bra band som vi nu har fått se på Gula torget. Och sen var det dags för match. Fullt tryck på äldspårssläktaren. Och då kom jag. Och då kom Kim Eriksson in på läktaren nu. Mycket du, riktigt. Du, du har ju börjat komma senare och senare nu på matcherna, Kim. Det... Ja, jag hade, hade, hade lite bekymmer med min ja, hund återigen. Så, så jag sprang på några djurgårdar när jag försökte rasta hunden också för den delen. Så, men jag var så trevlig och de fick klappa i det, det var inga pekvingrar där, inte. Kan du inte gå in i detaljer där? För det här är faktiskt... Och förlåt att jag styr bort det här. Men det här har någonting. Kim idag när han rastar hunden på sitt jobb. Ja, ja, så ska vi gå bakom det här lilla huset. Det finns en liten, liten gräsmatta i och med att mitt kontor ligger någorlunda i, i, centralt, i stan. Och så ska vi gå ner liksom mot viskan runt det här lilla huset. Det är en psykoterapeut som huserar där. står det i en jurgård där jurgård och, och sen, Sen liksom kommer det ännu mer jurgårdar när jag och Tjocko har gått ner. Liksom där. Så det kommer liksom en hel hög där. Det stod 50 jurgårdar när jag kom upp bakom huset. där. Men de, de var så trevliga att hälsa på hunden och prata om att de hade rott vad det kända och allting. Så att, eh, jag, jag, jag, jag mötte rätt djurgårdare till skillnad av er. Det kanske är hundarna som kommer att i Sverige till slut. Det är något vackert till det också, kan jag tycka. Det är det verkligen. Men ska vi gå in på matchen då? Ja. det eh, inte vi är rätt dålig första halvlek? Vad säger ni? Jag tycker alla säger det, men jag kände mig någonstans istället. Jag vet inte riktigt vad jag hade väntat mig heller. Men jag känner mig ändå någonstans ganska trygg med våran deff. istället. så att jag tycker liksom att att vi gjorde en dålig halvlek tycker jag går lite till överdrift. Och jag känner ju någonstans att det finns ju en taktik i att göra på det sättet vi gör. Ehm, ligger tajt defensivt Tröttar ut Djurgården på något sätt Jag sa hela pausen att de kommer inte orka Djurgården idag ställer upp Ett ganska offensivt inre där, där snacket inför matchen Handlar mycket om vem av Lukas Bergvall Och eh, Magnus Eriksson startar Och de startar båda spelarna Vilket är ett offensivt mittfält. Och jag hade på kännande att de inte riktigt skulle orka ehm, Och då förstår jag att första halvväg Ser ut som den gör För att det är lite så som vi spelar när jag kallade sociala medier i all tid, då läste jag ju ord som katastrof och fruktansvärt dåligt. Och det, jag, jag kände inte att jag inte köpte det. För visst, det är ju så att Djurgården låser ju våra uppspel helt. Alltså i offensiven vi får ju knappt någonting uträttat i första halvlek. Och det är ju för dåligt när det är på hemmaplan. Det kan vi nog alla vara överens om. Men samtidigt att fan vad bra vi skyddar vårt eget särfområde i första halvlek. att alltså... Jag vill framförallt lyfta Hakon och Sebastian som vi har gjort så många gånger. Sebbe och Holmen, Att det, det, det känns ju aldrig riktigt farligt. Oavsett om Djurgården har det trycket. Jag, jag kan nästan, utan att gå in i detalj här nu, säga att vi hade mer bättre målfans i första halvvik än vad Djurgården har. För att Sebbe och framförallt Hakon har så bra koll. Det är bara en sägning. Men det känns så. Nej men jag håller med i det. Alltså... Julgården kommer ju, de dricker ner oss och sen kommer de runt på kanterna och så slår de inlägg. Men Hakon är där där varenda gång. Han är verkligen där varenda gång och förtjänar allt beröm. Sen gör han ju tyvärr en tavla, vi kommer ju till det, men ja, vi ska ändå lyfta Hakon. Det är absolut bland de bästa målvakterna jag har sett i Allsborg. Håller du med Kim? Ja, jag är ju jävlig i den där situationen exakt. istället, men jag, jag tycker nog att han är det bästa vi har haft på 2000-talet. Det är inte så där hemskt många målvakter för all del, men äh, tycker han han i det trygghet på ett helt annat vis. Är jag jag... Hagon bättre än Johan Wieland, Kevin Vad mer ska vi. Ta... Det, det, är, det, är, det är ändå ett statement, Kim, som du säger. Ja, absolut. Sen kanske jag hade sagt annorlunda för tio år sedan också. Jag vet inte. Jag har alltid hållit Johan Vila väldigt högt när jag någonsin för att han är gul. Nu är det ju så att det är ju då din bror som tränar Hakon och Tim. Så det är väl klart att du är jävig. Men jag håller ju med i det där att jag inte känt den här tryggheten på, på väldigt, väldigt länge kring målvakt. Sen är det ju jättekonstigt att vi sitter och diskuterar det här. För i andra halvlek då så gör ju Hakon en ganska stor tavla. Om vi ska vara Eller? Men är det en tavla då? Det känns som att man, pratat, man har pratat inom på att det är så en mål vi ska agera. Vid ett sådant läge. Sen hamnar man på mellanhand. Ja, så är det. Men där måste man också jag vill ändå, och typ hylla Edvardsen. Att Edvardsen tar rätt roll i det läget. Och gör målet. Och sen kanske fokusera mer på de matcher och göra den räddningarna som, som Hakon gör istället i matchen i resten av matchen. Jo, nej, men jag håller med dig. Det är ju faktiskt lite så att det är en, en annan forward än Edvardsen kanske hade stannat där och inte fortsatt när han ser att det kommer bli en duell mellan Djurgårdsspelaren och Hakon. Då kanske han hade han stannat men Edvardsen springer ju vidare och det är faktiskt det som gör att de får det här målet. Men innan det så har vi ju också gjort 1-0. Johan Larsson, då blir du glad Kim va? Ja, det är kul. Extra kul när det är på får göra mål. Uh, nu tänkte nu nu sätter vi prägel här för andra halvlek med en gång där liksom nu blir 1-0 redan efter det var en halv minut av andra halvlek. Jag vill ändå dra st ett statement där till årets sämsta måljubel för det känns som att typ inte alla upplevt ens för det gick så jävla fort. Ja man blev lite överraskad själv vi måste nog två folk ja, Kim, eller vi och balanserade balansera två folk gell, liksom och... Och alla, I tio sekunder innan du kan vi väl vänta med att göra 1-0 till jag ha åtminstone druckit upp i ena. Tim sa det här på riktigt, Han ställde sig på läkterna och sa Hoppas som inte jag mår fort nu för jag har två öl här. Jag vill fira. Ja, men så, så är det ju verkligen. att vi. Jag, jag tror inte det är så att Jimmy Tillin kör någon blåslampa på spelarna i halvtid. För det tror inte jag spelarna behöver. utan Vi har nog ganska koll, bra koll på vad vi behöver göra bättre. Det vill säga komma högre i press, ligga tätare... Och faktiskt komma på djuplighetslöpningar när vi har chansen. Uh, och uh, det bär ju frukt direkt verkligen. Och det är ju inte bara vid målet där utan vi fortsätter ju faktiskt ha chansen att göra 2-0. Kasem har ju en nick i uh, ribban och liksom... Det, det är ju så jag vill se Elfsborg som, är... som vi tar av an andra halvlek. Det går snabbt, det går otroligt snabbt liksom. Och vi tar oss till lägen. Men tro, du med... tror du inte det, det är en matchplan då? Att vi någonstans vill ha den första halvleken lite så som den blev. Jo, men det för tror jag. Det för Vi har ju snackat lite om det. Alltså, det var ju likadant när vi mötte Halmstad hemma. Att vi, vi är lite avvaktande i första halvleken. Och jag tycker inte det är något fel i det. Så länge vi skapar chanser och gör mål i andra halvlek så är det inget fel med att, att vara lite avvaktande i en uh, första halvleck. Det... För, för, för det är lite det jag känner i, i den här matchen som man också känner känt i många andra matcher. Att sista kvarten, det är Älvsborgs... Kvart alltid. Jag tycker det är så idag också. Att om det är något lag som är närmare 2-1-målet så är det vi. Visst man kan ta upp den här situationen med, med när Hakon kommer ut och det ska vara straff för Djurgården. Visst, den kan väl tas upp. Och sen så har de lite tryck på övertiden. Men det är ju desto mer tryck sista kvarten från oss än vad det är från Djurgården. Skulle Djurgården ha haft straff? Det missar det är ju en situation där Hakon kommer ut på, jag tror det här i Raditinatch, där Hakon tar bollen först men sen går in i Raditinatch och där vill Djurgården ha straff. Och det är någonting som har typ, i tv-sändningen också att det ska vara straff om så här, huruvida det är straff för Djurgården eller inte. Jag tyckte det var ganska tydligt att Hakon var först på bollen och då är det inte straff. Nej, det är... Jobbar, jobbar du för Discovery, Glenn, eller vill du? <laughs> Nej, men jag ville bara ta upp att det är en, det är en situation som diskuterades i efterintervjuerna med Djurgårdsspelaren Så är det någonting som tas upp den här Tycker du ska vara straff eller inte, bla bla bla Som alltid i Discovery, det ska vara domarfokus Ett jävla domarfokus hela tiden Det är ett otroligt domarfokus Men också att, att Djurgårdsspelarna själva går dit För att, alltså, det går ju också bara att säga att det var två bra lag Och det blev oavgjort Jag tycker inte man riktigt behöver dra in domaren i det här för, ja, så tydligt var det inte. Men, men i alla fall, jag känner också det att jag, jag är ganska stolt över killarna idag ändå som eh, går för tre poäng i slutet. Ja, och sen, alltså typ gott vid rapp. Ja. Alltså, han kommer in som ingenting. Och har, alltså är ändå bidragande i några av de chanserna vi har. Ja, jag gör till sig målchanter först jag gör det sjukdom. Mm. Ja. Ja, vi, vi ska komma till det med Gottfrid. Det är ju jävligt mäktigt att en kille som han fyller 18 senare i år. Det är faktiskt jävligt mäktigt att en kille som bara är 17 år och är från 7 blir inbytt när det är. Vad är det, 15-20 minuter kvar? Idag ja, är, är, är, är det ännu rätt långt inopp för innanför Ja, Han får rätt långt innanför. Det får han verkligen. Liksom, han har sett det faktiskt avtryck. Jag hatar ju det här att Jakob Kuppelab skjuter på sitt stödjeben där. När han får en bra chans i slutet. När Gottfried Rapp kommer runt på kanten och slår stenhårt snett in och bakåt. Jack ska bara sätta i foten. Men då kan skjuta på sin egen stödjefot. Det är skit, det är det verkligen. Det, det, är, det är ju vår bästa chans till tre poäng då. Men, men så är det. Kul med Gottfried. Men, men, ja, det... Men, men, men det blir också den här intressanta disk diskussionen nu kring Kazem har spelat in i mittfältet Boidou har flyttat om i en mer Alltså jag vill inte säga defensiv position För att det är inte riktigt en defensiv position Det är mer att han blir en tvåvägs mittfältare Snarare än att han skulle vara en mer defensiv Men att Kazem då går ner och Andrejka försvinner Man ger förtroende till Gottfried rapp det är ändå... Ja, jag vet inte. Det, det, svaret på den här frågan vi har diskuterat här hela våren handlar ju om vem ersätter Andrejka? Eh, Kim har sagt kasem. men nu börjar det nästan så här. Är det Kassem på Inimitt-fältet och Gotred Rapp på iten, kanske? Annars har jag lite namn där vi kan dra senare, men... Ja, Jag, jag känner att... Nej, men, skitkul att vi ger ungdomarna chansen. även men Bessfort får ju komma in och göra det bra, liksom. Och känner du, Kim. Det var kul. Ja, men det var jättekul. Jag är jag, jag lite överraskad. Gottfrit fick ett sånt långt inåt och, och äh, jack och sen är kortare. Det handlar väl lite om vad man spelar för, för position, såklart. Men det är jättekul när vi var ja, framförallt det. Framförallt är det en sju här som får ett lite längre inåt. Och framförallt att det fick ett avlagskontrakt långt innan han fyllde 18. Eller långt innan. Nu ska vi inte över det heller. Men det, det, det har vi varit inne på innan att det, det får i till och ett annat. Alltså, jag vill bara ta upp det att alltså, Kim har ju varit på en supportlektare kring på längre tid än vad Gottfried Rapp har förd. Ja, det. <laughs> jag vet inte om det säger mer om mig genom det är ju i ålder ja, men det var, det var ju likadant nu. Jag tänkte också på gå till Rapp nu i veckan när det var BT, ta bilder när det gårs bal och sådär i Borås. Och då tänkte jag, känner jag till någon som tar studenten i år? Och då kommer jag att tänka på Kostrid Rapp. han borde ha ta studenten i år, men nej, då, nej han har ju... Han har ja. gett och kvar i skolan. Det är otroligt ändå. Och det var ju också ett gäng på läktaren som försökte dra igång någon ram som viskar strandgymnasiet där. Det blir ju inte mer Borås än så, att när man byter in en ung kille som går på viskar strandgymnasiet. Och det gör vi ju liksom i en allsvensk, det är ingen seriefinal, men i ett allsvenskt. Ja, vi leder liksom i en allsvensk ja. serie. får gå in och det. Ja, det ja vi, vi, vi återkommer hit, men det är fascinerande. Det är jättefascinerande. Det är samma där att han berättade, vi tog taget upp typ innan, att han var bollkalle på Älvsborg när han var liten. Och då var en bollkalle när Jimmy Tillim var tränare på Älvsborg. Det är så många fascinerande grejer med gott vid rapp så det är sjukt. Ja, det är otroligt. Nu har vi fastnat lite här sen. Jag är i dags för körschemat för vi bara pratar om gott vid Rapp. Men... Ja, men det är det, är det jag säger vilja säga över matchen. Alltså jag är inte sådär besviken i alla fall. eller så det Jag blir besviken över kanske att vi, vi tappar när vi leder. Men vi plockar fortfarande in poäng. Vi får, inte, vi får inte glömma att vi har åtta raka seglar inför detta. Så alltså Det är otroligt bara det. Men det har hänt två gånger tidigare eh, i eh, Ja, historia. Då, då kan jag ta en 1 match Ja, jag är väl med dig. Och det är topplag det är. som vi spelar ett, ett mot. Det är ju så. Det. När man har så många segrar i ryggen då får man ju mer och mer en känsla av att idag går det åt helvete. För man är inte van vid att ta så här många segrar i rad. Så jag kände även innan matchen att får vi får en poäng idag så vi var glada. Sen är det ju jättetråkigt att vi, att vi får med oss en poäng på grund av att vi faktiskt gör ett litet misstag i defensiven där i andra halvlek. Men ja, ja livet går vidare. Det ser ju skitbra ut i övrigt. Eller, Glenn? Men eh, du tar upp misstaget igen. Vi, må vi måste ändå fastna lite i det då för att det kommer ju bli en snackis. Du menar fortfarande att Hakon gör misstaget, eller menar du att det är försvaret som gör misstaget? Nej, men om inte Hakon är först på bollen så ska han ju stå kvar i målet. Det är ganska enkelt för mig, egentligen. Ja, Nej, jag... jag vill ju se den positiva med Hakon. Nej, jag, bara... jag, jag tänker ändå att vi ska se istället då, alltså de utrustningarna jag gör i första halvlek istället som inte leder till något bakåt. Alltså, men han, han och Älvsberg spelar ganska mycket så här överhuvudtaget och att, att det kommer, då kanske man får leva med att det kommer ett mål i baken någon gång ibland på det. Så jo, det var, att, att, att andra skölder att vända eh, alltså, och vinna på det. Det är synd att det händer idag då kanske, att det blir 1-1 ett, ett på en sån. Alltså det kunde ju vara att vi ledde med 3-0 mot Malmö och det sker, men jag, jag, jag fattar. Det kommer ju alltid, det, men det, det är ju det att man hakar fast vid misstaget, det är väl det jag fastnar vid lite. Att, eh, alltså... Det kunde stått 2-3-0 till Djurgården. Men han gör de räddningarna. Eller, alltså, bara det här att han plockar ner inlägg som ingenting. Det blir liksom inte ens lägen för att Hakon är där han är. Och det är det jag kan tycka är synd att man hakar fast i vid det. Och så, jag fattar det dag, Men det är synd att vi, vi är där vi är. Jo men så är det. Ja, alltså, Borås tidning gav ju Hakon fyra knallare då. Och då tycker jag han är väldigt väl förtjänt av. För i första halvlek och även i andra. Alltså han plockar ju ner inlägg som om det vore... Det borde liksom snöflingor. Uh, snöflingor. Jag vet inte. Det var en bra liknelse. <laughs> <laughs> Nej, men det, det, det ser så enkelt ut faktiskt när han är ute i straffområdet och plockar ner inlägg efter inlägg. Och sen tycker jag även, Sebbe och Lagerbjälke är ju grymma som vanligt. Sebbe fick två plus i brorstidningen idag. Eller två knallar. Ja, vi ska inte ens börja gräva där Jag blir tokig. men vad, ja. vad, vad var motiveringen till det? Det vill jag bara veta. Ja... Han slår bort fler passningar än vanligt. Ja, men då har de inte sett hans defensiva jävla jobb han gör, gör det i 90 minuter, kan jag säga. Sen, sen var det ju absolut så att vi, vi hade svårt att hitta passningsvägar i första halvlek, så var det. Men det, det behöver ju inte betyda att våra mittbackare är dåliga på att slå passningar, utan det kan ju också bero på att faktiskt djurgården låser oss och våra offensiva spelare inte hittar de ytorna som de ska hitta. Så, nej, det jag ska nej, jag... inte gnälla då kommer vi in på Svein igen Alltså det gör vi väldigt ofta Svein, Aron, Gudnjösen det, det, det är en spelare vi kan diskutera i oändlighet i den här podden Men idag är ju en sån match där Ja Han gör riktigt. Med tidigare har det känts lite som att Okej, okay, nu, nu hittar vi ingen spelare att passa här Men då har det ju funnits lite här, Okej, okay, men då lägger vi en En boll med snö på Till vår toppforward Som oftast har varit perfekt och det blir oftast någonting av det. Det kanske inte är så att fick vinner duellen, men det kan ju vara så att den försvararen som han möter inte får bollen till en bra adress eller sådana här saker. Det hände ju inte riktigt idag tyvärr. Vi vann för lite andra bollar helt enkelt. Ja, exakt. Och Jag såg den intervjun med Jacob Endrejka efter matchen. Där han också är besviken kring att man inte steppar upp själva. Eh, vilket, alltså, att man, inte, man gör inte det man har pratat om Och jag tänker att det är just sådana delar Man, man har pratat om att bita sig fast Och kunna få anfall på, på, på vissa andra sådana här Alltså inte bara vinna På andra misstag Utan att kunna ha ett spel själva Och det är lite sämre idag det, alltså, För några matcher som sa Olle Att det bästa laget på vår arena Som vi har mött i år det var I idag måste vi ändå säga att det är Djurgården som är det bästa laget som har fått igenom, förutom Helsingborg. Ja, de låser ju ner oss rätt ordentligt och det är i första halvlek och det är bara att ta. Det är så, så är det ibland. Mm. Det, jag tror ingen av oss är sugna på att sitta i en podd och gnälla över det egentligen utan det är som det. Alla alltså, säger du Kim. Det är som det. Är. Det är som det. Är. Ska vi gå vidare då också och nämna Ondrika för det här var ju sista framträdandet på Borås Arena för honom. Om vi ska göra en liten sammanfattning av vad vi känner kring Jakob och Andrejke. vad Vad känner ni? Vi kan börja med Kim. Du har ju varit lite kritisk till det här att han inte förlängde kontraktet och så. Men ja, och jag, och jag kanske går upp i varv i onödan för all framdelen bara är löjlig för att alltså jag fattar varför han drar också någonstans. Alltså liksom, en fotbollskarriär är kort och så vidare. Du har möjlighet att tjäna mycket mer pengar. Men, men det som stör mig är att jag tycker att de här hyllningarna ibland går lite till absurdum liksom för en kille som någonstans har gjort. Men han har han gjort en hundra matcher frälsbord för all del. Majoriteten är inhopp. Eh, och det, har han, det ska vi inte förringa Jacob på något sätt heller, det är inte det det handlar om. Men alltså han har inte varit den här stora stjärnan under de här tre och en halv säsongen som man kanske som hyllningarna får låta som idag. Det är det som stör mig egentligen. Glöm. Nej, och alltså, det, det, det är liksom, det är lite så det är numera att man har inte riktigt kända spelarna längre. Det går väldigt fort hur många spelare tar sig ut i Europa. Jag kan bara tänka nu, Malmö-supportrar de har ju knappt sett Hugo Larsson spela och sen säljer de honom till Frankfurt för den dyraste summa någonsin. alltså jag, jag har svårt att se att så många Malmö-supportrar har känslor för Hugo Larsson och det är väl det jag kan känna med Onderika. Nu har vi haft Onderika i kanske en mer framträdande roll hos oss men hos oss blir det lite så här att för om åren, då lärde man känna spelaren innan de tog proffssteget och det kanske inte jag har gjort. Och sen är väl det också ett bevis av att jag är äldre och jag tror att väldigt många unga supportrar ser att Andrejka, det är den här extra, alltså det spelar så som gör det lite extra. Jag kan tänka mig Jesper Karlsson är väldigt mycket också för, för yngre supportrar. Det, det är en spexig som som yngre supportrar gillar. Och det har jag respekt för och Alltså jag, jag kan också uppskatta Andrejka som den här personen han ändå har varit. Eh, men jag kommer alltid gilla Per Frick mer. Och det är väl mig som person som gör att det är som det är. Det var ganska bra sagt. Jag tar rygg på dig där. Jag kommer ju också alltid gilla Per Frick mer. Men eh, sen känner jag så, så, känslor och sidor. Så jag tror att Jakob Andrejka har varit en jävligt bra kille i laget. Framförallt just den här är i omklädningsrummet och sådär. Så ja, tack. Tack, tack, tack för jobbet, Jakob. Ja, men precis. Vi är negativa kring det här. Jag vill ändå ta upp så här, Johan Larsson och Andrejkas relationer. De har valt att sätta dem i samma rum. De åker på När man delar hotellrum så är det Johan Larsson och Jakob Andrejka. Där finns något vackert i det där. är att man har fostrat... Jakob via, via Johan och sen också att Jakob alltid varit den som kanske också har tagit för sig lite vilket vi tre är ju sämst på den typen spelare som tar för sig kanske lite för mycket Så att, att vi låter kanske negativa det, det, det är mycket beroende på hur vi är som personer skulle jag säga också Sen, sen blev det nog lite samtidigt att jag, jag älskade Jeppe Karlsson och andra sidan så jag ser i efterhand så blir det så dumt att det pandemin när han väl var som bäst att han inte fick de möjligheterna på det viset. Jag menar, han, han fick slut i 2019 liksom. Eh, så, så jag känner att Jeppe Karlsson hade förtjänat det här också. Det är kanske är det som gömmer sig mig, jag vet inte. Ja, lite så är det väl. Alltså... Det är oerhörtvis mot att dräka, så att det ingen jo, Men mot att Vill man, bara... har, man har ju det i baktanken ändå att det hade kunnat bli ett förlängt kontrakt från honom. Och att vi kunde dra in ännu mer pengar på honom. Men nu är som det är, och vi får väl vara glada för det han har gjort för Älvsborg, och Men om vi säger så här då. Hemvändare, man har alltid en känsla kring vilka som blir hemvändare en gång i tiden. Tror ni Jakob kommer hemvänder. Det är väl där jag någonstans också tvekar att det är inte är självklart att Andrejka kommer hem. Men det är väl för att jag är den ju är, jag tänker så. Och sen att han har den här Landskrona-historiken på ett helt annat vis vad, Om vi jämför honom med Epe Karlsson helt plötsligt, att Epe Karlsson tror jag absolut skulle kunna tänkas vända hem till Älvsborg ifall vi ska ställa de två mot varandra. Ja, jo men det låter ganska rimligt ändå. Nej, jag är inte heller så säker på att han... Hemvändare typen riktigt. Det känns som att nu sticker han ut till Europa och så kan han vara där till han är 33 eller något. Och sen om Landskrona ligger i allsvenskan då, då kanske han hamnar där. Det, det har ju inte snackat så mycket om det, men det var ju derby Helsingborg Landskrona nynastog i Landskrona-klacken. Det, det, det prägar väl oss också att vi fick se den bilden att Jakob stod där direkt efter den äldsvårdsmatch. Och samtidigt tycker jag det finns något fint i det också. Ja, mm. no. Nej, jag vet inte, men tack Jakob Andrejka för insatserna på Borås Arena. Han har, en, han har en match kvar att spela om inte han drog baksidan nu som en gubbe, men han menar ju på att det bara var kramp. Så det... Den bittra trion sätter så dålig Sordi så på det här. Det är tråkigt att vi är den trion. Nej, <laughs> men det är tråkigt. Sen har vi ju lite yttre då, återigen, som jag har lagt fram som alternativ och jag skulle vilja lyfta två namn som är ett hypade i Superettan nu och sägs jaga av väldigt många klubbar. Och det är ju då Landskrona just som vi precis pratade om, Camille Bari, i Landskrona och Julius Lindberg i Geiss. Och det där är ju två spelare som utan tvekan, jag kan nog ta gift på det, att de spelar inte i Superettan i höst utan de kommer nog vara på en högre nivå. Och då, då vill jag ju komma med inside info och det är ju att Christer Persson i Elfsborg har varit på Lånskrona match under våren och jag själv har faktiskt såg i Skies förra veckan där också vi på motvägen blir omkörda av Älvsborgs strijpade bilar som har varit, alltså de har inte varit någonstans än på Rärbyt och sett Lindberg spela så jag tror ju att Elfsborg är liksom topp tre på båda spelarna i förarsättet för att värva till Elfsborg. Det, det är en känsla jag har Oh, jag tror faktiskt också det, att Ellsborgen är sugna på både Camille Bara och eh, Julius Lindberg. Eh, sen är det också så att eh, det är flera andra klubbar. Det ryktas om eh, Hammarby och Malmö och sådär. Och i Julius Lindbergs fall så har det även ryktats om holländska klubbar. Så vi får se lite hur det går där. Det är ju, det är ju två bra spelare. Det går inte att snacka, snacka om något annat här. Nej, och vi, vi har ju pratat mycket om det här med att ersätta Jondrejka och... Ja, alltså nu har vi pratat gott om gott vid drapp men det är lite tunt ändå också det måste man ju säga att det, det kommer värvas där det är väl bara att slå fast det eller vad tror du Olle? Alltså jag gillar ju gott vid drapp men eh, samtidigt hade vi fått in en eh, riktigt vass sytter på kanten idag eh, nu var Bernard som skadade så så det är trist men det hade kanske sett lite annorlunda ut slutet om vi hade fått in någon med lite, lite mer spets Även om Gottur gjorde jättebra Vi snöjde in på vårt Nigeria-spår Annars, jag har ju inte pratat De här efter Vet du vad vi pratar om då, Kim? Du, du har ju inte varit med i det Nigeria-spåret riktigt Nej, jag vet att du twitterade Om och eller att jag prata om efter att vi spelade in med, om Garbal Lavals son? Eller huruvida det var Garbal Lavals eller inte ska väl tilläggas också för den delen? Nej, men Det var väl snarare att jag och Olle snö in på Nigerias U20-trupp i VM. De har gjort jävligt bra i det U20-VM. De eh, spelar riktigt bra. Och då har Jude Sunday, vi har pratat om här i podden innan, har gjort en bra U20-VM-turnering. Men då fastnar vi vid namnet Samson Laval. Alltså namnet Laval klingar ju starkt i Älvsborgskrättsar eftersom vi hade Garba Laval i Älvspår 2004. Så att vi var tvungna att få tag i en journalist i Nigeria för att få reda på om den här eh, Samson Laval är son eller släkt med Garba Laval. Han återkom ju efter några dagar och sa att han har inte har koll på det. Så vi vet ju fortfarande inte om det här är en släkting till eh, Garba Laval. Men eh, Samson Laval bollar vi ändå upp som ett namn ändå, eller vad säger du? Det tycker jag. <laughs> bara att jag nämnt, om, det, om det är han som blir klar. Jo, och, det är klar. Jag, jag vill också säga att han är född i april på 2004. Så att om det är Garbalo Alson så är han född på Säs Ja, det, det, det behöver han inte vara. Men nu kollar på att Beidou när han fick barn i frågan i Palen föddes i Borås eller i Holland. Nej, jag förstår vad du menar. Men vi, vi, vi, vi, Samma en, bara en som... bra story än. Ja, exakt. stör inte en bra story. Det är i alla fall viktigt att vi nämner så många yttrar vi bara kan. Jag ser, <laughs> så kan säga att vi har rätt på det. Ja, vi, vi, exakt. Och så den dagen det kommer något rykte om någon nigeriansk spelare. Då, då kommer vi vara som hökar. Och eh, eventuellt då slås för bröstet för att vi var först på bollen. Men jag tänker att vi släpper, vi släpper det här med transferfönster och yttrar och en allt det här nu för en stund. Och så kanske vi får ta det i en annan podd längre fram. För nu är det faktiskt så att vi har ju match. Igen. Jag vet inte om det är lördag eller söndag, så jag behöver inte säga. Söndag. Söndag. Okej, okay, på söndag klockan tre möter vi aik Solna på nationalarenan. Ett AIK i kris. Är de inte i kris, Kim? Ja, det är väl svårt att säga något annat när man ligger typ. Vad ligger de näst sist eller tredje sist? Eh... Ha, har en avgående vd eller klubbchef eller vad du ska kalla det Sparkade sig sportchef i vinteras alltså, och har värvat hemma så avdankade landslagsspelare Det är de två andra avdankade landslagsspelare som gjorde något nytta Ögålla av förra året dessutom, ah, det var det tufft Men de har ju värvat den här spelaren från eh, Spanska femte ligan Som jag inte riktigt tror på, det är, det är väl ändå ett hopp i mörkret Kim? Det låter lite som det här portugisen vi hade i backlinjen på några år sedan Eller var han spanjor? Spanjor var han, Portillo. Uh, uh. Ja. Jag tror den här, den här spelen, AIK har värvat nog sämre än på tio faktiskt. Men är det bara jag eller är det inte lite, lite, lite jobbigt att åka och möta ett lag som är så totalt under isen? För man känner att förlorar vi? Det, det hade varit pinsamt att förlora. Och är det inte så att de kommer nu, nu kryssar de mot Kalmar här de låg under mot Kalmar. Jag, jag har inte följt med i snacket men jag, jag kan väl ändå ha en känsla av att de andas ut lite för att få det krysset. Men de kommer ju närmare sin vinst för att ett lag som AIK eller om jag ska nu ta Blåvit som hade det var roligt roligt att följa blåvitt igår och så passan ner, som måste också nämnas. Men att de är ju närmare sin vinst på samma sätt som när vi hade vår vinst ny, vit, så var vi ju närmare vår förlust. Om du förstår vad jag menar. Ja, ja, det är ju självklarhet skulle jag vilja säga. Statistiker, Kim. Det är tydligt. Nej men, nej, men så är det. Och jag tycker att... Eh, nej, jag gillar inte alls att möta sådana lag för... Eh, de blir mer och mer desperata. Men om vi ska använda det till vår fördel så är det faktiskt så att... Eh, när AIK är desperata så kommer de också göra rätt mycket misstag. Och om det är något vi är bra på så är det fan med att ta tillvara på andra lags misstag. Så är det ju. Ja, det, det är väl ett hopp i mörkret, Men också att de kanske inte riktigt vet hur de vill spela. Vi har ju, ändå, vi har ju en spelidé någonstans. Att Vi gör så här när vi möter ett Djurgården. Vi gör så här när vi möter Malmö. Att vi någonstans har en trygghet i det. Men att mötet... Ett AIK som ena dagen kör en fyrbackslinje för att sen köra en trebakslinje för att sen, sen köra ett fembakslinje för att de inte riktigt hittar rätt. Det kan också skrämma mig. Ja, man vet ju inte riktigt vad man har sådana där lag som bara ändrar fram och tillbaka. Men vi har ju Imitilin också. Vinna. det Ja, det är en vinnare i Tillin. Känslor för Jimmy Kim? Ja, nej, det jag ställer mig i Min Mina datsik är ju då, uh, uh, uh, hur, hur mycket han sin rapportslädelser. Men det har vi talat om innan. <laughs> ja. Har ni något annat, någon annan härlig sparning från den här allsvenska omgången. Då? Nej, jag har, jag, har från, jag har inte från den allsvenska omgången, men jag satt här och googlade nu att. Alex Portillo då som spelar i Älvsborg. Han är kapten i Magnus Perssons Velles CF. Klubb de fotboll i Spanien. I femte ligan. Jag ville bara ta upp det. Jaha. Jag undrar lite vad som har hänt med Alex Portillo. Alltså det vet man ändå att Stian Rode Gregersen är ju landstadsspelare för Norge nu. Portillo tog den andra vägen. Ja, då måste jag också nämna att vi, sen, sen de lämnar oss, så har vi haft Leo Weysen Josef Josefo Sebastian Monén och Gustav Lagerberg över mittbackar. Ett uppköp får man säga Under om våran Christer Persson har varit involverad i Portillo Han var ju inte i Älvsborg då och men han har, han, han har ju spelat i Kalmar, under om han har varit en assisterande tränare i Kalmar Utöver att han då har varit i tränare till Och också Portillo har dessutom varit i som Där skulle Christer Persson ha varit assistenttränare. tränare ja, Tänkte man kan... Persson med kalmar kopplingar liksom att det kanske finns någon Jag kommer ihåg när vi på tio. Och då, då poddade jag ihop med John Östby i Norrbys gamla klubbchef. Och han hade sett på Tio gå runt i Brås Och var helt säker på att Norrbys skulle värva Tio. Så han kom nyheten att det var vi som värmer honom. Det säger en del av den här värmningen då. Jag kommer ihåg att jag var den enda som var positiv till värmningen också. Jag vet inte varför. Men <laughs> <laughs> det var mest det här att jag, jag såg att ja, men det är bra med vänsterfotad mittback med bra uppstrillsfot. Det var det jag kände han var inte så bra defensivt, men det, det lämnar vi där. Nåväl, nå grabbar. Alltså, vi har eh, hur många matcher? Det är tio matcher utan eh, förlust. Ja. Ligger i topp, vi ligger i toppen. Malmö kanske går förbi oss, men det skiter vi Det är ganska gott att vara gul. Ja. Alltså, Och, vi, vi, vi kan, inte, vi kan inte hänga en läpp för att ett kryss... Då är det ju är, största gloryhunterserna i, i världen om man skulle hänga läpp efter det här. Ja, jag hänger, som jag, sa innan, jag hänger absolut inte läpp över detta. Eh, det är lite bittert att vi tappar en 1 ledning. Men det är, i sig, alltså, om vi summerar vår säsong så är det liksom bara att och, och lyfta patten för grabbarna och, och ledarstaben. Ja. I och med Tillyn är grym. Vårt lag är grymma. Vi får borsta av oss det här och så ses vi i baksätet på söndag då, när vi åker till AIK borta. –Ties mm. Nu det blir kul. Ha det bra, grabbar. –Vamos. –Vamos. Yay.